Добре йти гайдамаки тому, в кого немає нічого, крім буйної голови, а в кого сім'я. Чим же заважає сім'я, хіба не було на Україні сімейних козаків? Козаків, а не гайдамаків, котрі гасають з граями, як вовки, лише для того, щоб помститися тому чи тому панові. Пане полковнику, вони звитяжці, і кожен з нас вважає їх за найславніших дітей вітчизни, тільки ж усякий чоловік розуміє, що з їхньої помсти не вийде нічого, крім нових жертв. Залізняк нахмурився. Тому й не виходило досі нічого, промовив він гнівно, що не знаходилося того, хто об'єднав би їх усіх. А якщо знайдеться, тоді ця страшна сила обрушиться своєю жахливою помстою не на окремих панів, а на всю Польщу, на весь її державний лад. «Ех, пане полковнику», – відповів, зіткнувши Гонта, – «повір мені, не тільки тобі спадало це на думку, та батогом обуха не переб'єш, хоч би усі гайдамаки об'єдналися, то нічого б не вийшло, бо не той, пане, брате, тепер час». «Чим же теперішній час гірший за попередній? Він кращий, присягаюся, кращий у сто крат», – вигукнув Залізняк і заговорив із запалом, присуваючись до Гонти. «Послухай мене, остання година Польщі вже вдарила на небесах, і справедлива відплата за дику сваволю її панства вже ось-ось має звершитися. Над нею сидять три сусіди, кожен тільки й думає про те, який би урвати собі шматок. Ждуть тільки нагоди, щоб кинутися. Але шляхта теж передбачається, і вже береться за розум, скрізь укладаються конфедерації». А їхні конфедерації, вони виклучуть у Україні ще більше сум'яття. А сум'яття тільки прискорить нашу справу. Терпіння народу вичерпалося. В нього немає нічого, ні волі, ні хліба, ні сім'ї. Нічого, крім душі. А голий дощу не боїться. Вір мені, не сьогодні-завтра щиниться страшний заколот. І кому ми потрапимо під руку, той і забере нас, як бунтівників. Мовив з легкою іронією в голосі Гонта – і пильно глянув на Залізняка. «Ні, пане, брате!» – впевнено заперечив Залізняк і, нахилившись до гонти, заговорив півголосом. «Я скрізь вештаюсь уже не один рік. Все бачу, все чую, все винюхую, і ніщо не приховається від мене. Тисячі очей і тисячі вух дивляться і слухають за мене там, де нікому і на думку не спеде зустріти гайдамаків. І ось що я скажу тобі». Не сьогодні-завтра Польщу розірвуть і розділять сусіди-друзі, а разом з тим одірвуть і нас і прилучать до котрогось із сусідніх панств. Подумай сам, коли дістанемо ми більше свободи і прав, чи тоді, коли одірвуть нас з тими правами, з якими ми і зараз живемо в Польщі, тобто з правами під яремної худоби, чи коли прилучимося ми самі з своєї волі до кого захочемо і зброєю в руках? Гунта мовчав, у хаті густішали сутінки. Залізняк говорив далі з наростаючим запалом. «Не думай, що ми будемо тоді з граєю бунтівників. Ні, тут виросте страшна, грізна сила. І тоді приєднаємося ми самі, до кого захочемо, і кожен прийме нас з радістю під свій протекторат. Скажи, кому корисніше прийняти нас під свій протекторат? Росії. Половина нашого краю вже там. Ми одної віри. Діди наші пішли з одної землі». «Край наш принесе і берег Чорного моря, найважливішого моря для Росії, і бувалі, обстріляні безстрашні війська. Все це розуміють і там», – Залізняк показав рукою на північ. «А тому й дадуть нам найбільше прав і привілеїв. А до кого нам найкраще прилучитися? До Росії, і більше ні до кого. Там половина нашої розшарпаної вітчизни, там наші брати, там серце наше, наше славне Запорожжя». У хаті стало поночі. Слова залізняка лилися і лилися, викликаючи перед гонтою образи давніх гетьманів. Здавалося, вони випливали з сивої півтемряви і грізно блиснувши очима, знову тонули в ній. Якийсь червонуватий відблиск ще кволий, але дедалі яскравіший починав пробиватися в хату. Та співрозмовники далеко, ширяючи палкою уявою, не помічали нічого. Гонта мовчав. У темряві важко було роздивитись його обличчя, але, судячи з переривчастого дихання, видно було, що його глибоко сфилювали слова Залізняка. «Ех, друже, все це було б так, – промовив він нарешті з придушеним зітханням, – коли б можна було довести діло до кінця. А повстання наше, як і раніше бувало, на самому початку придушать ляхи». «Ніколи! – різно гукнув Залізняк.